Учението на Кабала за Бога Според Кабала, Бог е непостижим и непознаваем в своето непроявено състояние, което наричат Ен Соф, но той е достъпен за проучване в своите проявления. Първото божествено проявление се заключава в това, че Бог, създавайки принципа на действителността, с това създава своето вечно безсмъртие, това е троицата. Троицата представя прототип на всички естествени закони. Това е безусловна научна формула и като основен принцип на религията се намира във всички религии. Кабала свързва троицата с първите три сефирота. Кетер или корона, хокма или мъдрост и бина, разум. Това са трите принципа. Любов, мъдрост и истина, за които говори учителят. Както видяхме, Вселената и човекът се съставят от тяло, душа и дух, а източник на тези три начала е Бог. Следователно троицата, състояща се от кетер, хокма и бина, Представят Бога в Неговото проявление. Резюмирайки горе казаното, можем да кажем: Бога не можем да го постигнем и познаем в Неговото същество, но е познаваем в Своите проявления. Вселената представя Неговото тяло, Адам Ева представя Неговата душа, а сам Бог. В двойна поляризация представя своят дух. Духът на Бога се проявява чрез трите първи сефироти – Кетер, Хокма и Бина – любов, мъдрост и истина. Душата на Бога се изразява в Адамева, в цялото човечество, във всички разумни същества. А тялото на Бога представя живата природа – Тези три принципа на Бога са троично изразени в единицата и образуват десете сефирота или по-правилно изображението на десете сефирота представя развитието на трите първоначални принципа на Бога с всички негови свойства. Така че Бог, Човек и Вселена се състоят от три подразделения, но при разглеждане на всички техни свойства те се явяват съставени от по 10 части, или друго яче казано, представят тройци, развити в седморки. Септенер. 3 плюс 7 е равно на 10, което дава числото 10. Десетте сефирота могат да бъдат разглеждани от различни гледища. Първо, те могат да бъдат изучавани като представещи Бога, Човека и Вселената, т.е духът, душата и тялото на Бога. Второ, като развитие на едно от посочените три велики начала. Папиус прави следния паралел между еврейската и индуската кабала. Сефироти, според еврейската кабала, Кетер, Хокма, Бина, Хесет, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Езот, Малкут. Числата са от 1 до десет. Сефироти според индусите. Брама, вишну, Шива, Майя, Аум, Херанге, Бехах, Прадипат, Порш, Пракрити, пран.